Lepo pozdravljeni. Uh, organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo je tretji četrtek v novembru razglasila za Svetovni dan filozofije. Prvič so ta dan praznovali leta 2002 uh, in Slovenija se je temu procesu zgodaj pridružila, tako da zadnjih 15 let vsak tretji četrtek v Sloveniji obeležujemo dan filozofije. Obležujemo ga pravzaprav tako, da poskušamo demonstrirati moč filozofije. Ekipa filozofov bo v drugem delu tega dogodka poskušala razmišljati, o središnji temi dogodka, ki je letos dobrobit. A v prvem delu bom povabil k mikrofonu nekaj cenenih gostov, ki bodo spregovorili nekaj pozdravnih besed, tako da bi na začetku k besedi povabil dekanju Filozofske fakultete dr. Mojco šlamberger Breza. Hvala lepa. Spoštovana predstojnica oddelka za filozofijo, docentka doktorica Maja Malec, spoštovani organizator dogodka, profesor dr. Marjan Šimenc, rekli so mi, da danes ni z nami predstavnika UNESCO, pod katerega ukriljem se odvija današnji praznik. Spoštovane kolegice in kolegi, ki danes nastopate, spoštovane študentke in študentje, Spoštovani dijaki in diakinje. v imenu vodstva filozofske fakultete vas na ta svetovni dan filozofije prav lepo pozdravljam in vam želim, da bi se pri nas dobro počutili. Filozofsko fakulteto pogosto povezujejo s filozofijo, čeprav se od 91 oddelkov, ki podajajo zikoslovne, humanistične in družboslovne vsebine, s filozofijo ukvarja samo eden, to je oddelek za filozofijo poimenovanja so stvar tradicije in sem sodi tudi poimenovanje filozofija, to je veda vseh ved, iz katere so se razvile vse druge. Empirična znanost 20. stoletja se je močno turudila, da bi prerezala vizi z filozofijo in razmišljanje nadomestila z empirijo. Pa vidimo, kam je to upeljalo. V prevodu filozofija pomeni ljubezen do modrosti, In če malo pogledamo skozi okno, vidimo, da je te ljubezni danes zelo malo, kakor je malo tudi modrosti. Ljudi predvsem skrbi za njih same, svet pa gre tako rekoč. hudiču. Letošnji dan filozofije je posvečen razmišljanju o dobrobiti, razloženi še po angleško kot well-being. No, kot da slovenci ne bi mogli izhajati zgolj iz svojega jezika. Jaz sem jezikoslovka a ne? in me potem te stvari ponavadi zmotijo. Potem, kako dobrobit razložiti z različnimi smermi v filozofiji, boste danes veliko razpravljali. Jaz pa bi zaključila z dobrobitjo, kot jo prikazuje francoski publicist in pisatelj Silvante Son ki se je za šest mesecev osamil v koči v Sibiriji in to svojo izkušnjo opisal v knjigi v sibirskih gozdovih. Osamil pa se je, da bi ugotovil, ali ima notranji življenje in je pisal tudi dnevnik. V luči trajnosti in odrasti je zapisal, danes nisem nikomu škodil. Tudi to je lahko eden od vidikov dobrobiti. Želim vam uspešno razbravko. Hvala lepa. Sedaj pa k mikrofonu vabim dr. Gašparja Pirca, predsednika Slovenskega filozofskega društva, da se pregovori nekaj pozdravnih besed. Najlepša hvala, profesor Šimenc, najlepša hvala tudi za uh, čudovit uvodni uh, nagovor, uh, spoštovana dekanja filozofske fakultete. Um, Slovensko filozofsko društvo že od samega začetka sodeluje pri organizaciji Svetovnega dne oziroma osrednjega dogodka uh, Svetovnega dne filozofije in sam sem presrečen, da tudi letos, da se ta tradicija torej ohranja. V nedavni poslanici vsem svojim članicam je nova predsednica Zve Svetovne zveze filozofskih društev, v katere članica je tudi Slovensko filozofsko društvo, torej predsednica Hejsuk Kim, omenila, da je človek v sodabni družbi vse bolj določen z razmerjem do umetne inteligence. Umetna inteligenca se prebija v vse pore našega življenja in tudi, recimo, omogoča posamezniku, da se uspostavlja v novih pogojih, v novem življenju. Obenem pa sproža vprašanje, kaj je specifičnost človeka, kaj je narava človeške vrste. In en od odgovorov na to je človekova družbenost. Človek je po naravi družbeno bitje in na nek način to ta odgovor, kako bomo mi vzpostavili svojo družbo in kako bomo pravzaprav živeli v času, v katerem smo vse bolj preseljeni miselno pa z razvojem navideznih omrežij, vse bolj tudi že uh, skoraj da, tako rečemo fizično preseljeni na splet. Torej, kako bomo razmišljali o dobrobiti? Ko vzpostavljamo nove spletne družbene svetove, je prav, da ponovno razmislimo o naravi človeka. In filozofija je veda, ki to vedno znova tudi omogoča, ne podaja odgovorov, pomaga pa zastaviti čim bolj ali ustrezno kompleksna vprašanja. In prepričan sem, da bodo tudi naši gosti danes zastavili vprašanja, ki nam bodo dala misliti. Še posebej v času, ki se zdi, da je še posebej prelomen. Eno od teh vprašanj pa je v končni fazi vendarle tudi, kaj konstruira človeka naravo in kaj mu omogoča nekaj, kar, kar so pravzaprav želeli raziskovati ali so raziskovali že antični filozofi od Platona in Aristotela dalje. Torej, kaj uspostavlja dobro življenje. Verjamem, da bomo danes slišali številne predloge in upam, da boste tudi sami seveda lahko nadaljevali z razmislekom o tem. Najlepša hvala. Sedaj bez besedi vavim še doktor Majo Malec, predstovnicov delka za filozofijo. Hvala. Na, če bi se sam predružila s vsem drugim, vas lepo pozdravila, vam zaželela dobrodošlico na filozofski fakulteti in vam želim prijetno filozofiranje. Hvala.